باسم الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبا الله سبحانه وتعالى فلندري بمشار رحمه الله تشوم محمد صلى الله عليه وسلم بفاميلنا تي و بشوكتي و مع جثا تا نيرت سعلت مندمه من نديك dhe me pasu rrugën e tij deri në ditën e kiametit, Allahumma amin. Xhamatlitë e nderuam, me lenin Allahu subhanahu wa taala do të mundojmë që sot të kalojmë disa orë dhe disa momente me fjalta Allahut dhe fjalta pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Për çdo sjellje në këtë botë nuk ka për t'i mëit përveç atyre fjalëve dhe punëve të cilat i ka bënë dhe i ka vepruar dhe të Allahu i ato ka më i takuaj. Çdo kush prej neve, në çoftë të Allahu subhanahu wa taala shkon me vepra, të mira apo të këqija, të Allahu kam i xhet ato. E për atë xhamatit e nderuam në alhamdulillah që jemi musliman. Dhe i besojmë Allahut subhanahu wa taala, dhe i besojmë pejgamberit sallallahu alaihi wa salam, dhe mundohemi që çdo amanet t'i cilën e ka porositur Allahu dhe pejgamberi sallallahu alaihi wa salam me çumvën. E ne dhe të mundhomi sot të shpjegojmë një hadith, një fjallë të pejhamerit, sallallahu aleyhi vësallem. I dashmion gjëmatlitë ndër unë, kur ka fol ndër një fjall, atë fjallë të cënër në ka thonë, ka qenë hak. Për arsi se i dashmion së ka fol prej hamenjës, nuk ka fol prej kryes vetë. I dashmion Muhammedi sallallahu aleyhi vësallem, ka fol ashtë ka e ka përositë Allahu sëfënë vëtale. Për ata dhe Allahu ka thonë në koran për ta Muhammedi dashmion, sallallahu alaihi wa sallam, nuk fol për e mendje zvjetë, vëtë. Mirë për zdo sënë të cërnën e fol, e fol për e Koranit. Zdo sënë të cërnën e fol, e fol atë shka? Allahu subhanu wa taala ja ka qurë si vahje. Me një adit të cilin e trasfëtërn, imam Bukharia, nga shoki pe jameri sallallahu alaihi wa sallam, e buhur Enes bin Marik, radiallahu anhu, i cili thotë se kam dëgju pe jameri sallallahu alaihi wa sallam duke thanë. Të tretë që ishin në atë gjetën ëmbëlsinë e besimit. Tëse një kush i posëdon e ka shijuar e ka ndie ambëlsinë e imanit. La ilahe illa Allah. Po pa saka imani ambëlsin, po pa saka imani lezetin e vet, po vëllazë të ndërun, imani e ka lezetin e vet. Për ta cënë dhot pejgamberin sallallahu alaihi ve sellem, kush i posëdon çato trese ne, ko për tani lezetin e imanit. Parashrot, pigja dhe thua të hodgjë, pa ne a thu val, a mund me shiuket iman, a mund me shiuket lezet të imanit, pa, lezet të imanit mundet me shiuk kushdoje, mirë pa a ka pun të orta të cilët dënë me bleket, të atliket të orta që me shiuket iman. E thot i dashmion duke të regu të cilët janë të pun, të cilët allohu të mundësën me pasën të lezetin e imanit, ambëlsin e imanit. Thot i dashmion Muhammedi sallallahu marih vësallem E njekun Allahu wa rasuluhu Ahabbu i lehi mimma si wahuma Me dash Allahun dhe pengamerin e ti Me dash Allahun dhe pengamerin e ti Ma shumë se gjdo sënë tjetë e përveç atyre dyve Nëmi dash Allahun dhe pengamerin ma shumë ti Pasaj me ardh babë e nanë e gruja e vladë e pasurije këshumeravë I pari sem për të cirem për të shka me luftu i nësoni, me shpirtin e vetë, me botë gjihadë me trupin e vetë, qenë ka me do shalom dhe për nga meri në sër Allahum. E gjëmatlitën në rëmë, pse njëri me do shalom? Pse njëri me do shalom? Pse njëri me do shalom dhe për nga meri në sër Allahum. Sa Allah mundush me do, sa Allah të ka urdhru tije, që ta ata, ti ata me respektue, ti ata me nderue, ti ata urnë të atim venmiquë. Por ashyse një njeri i cili e don Allahun, Allahu ata. On, e don atë. Qi shkoan hadithe të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kush e don Allahun, Allahu e don atë. E kush Allahun, nuk e nuk e don Allahun, as Allahu nuk e don atë. E pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, një ashtu xhamatlitë nderum duhet njëri me dash. Pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, njëri duhet me dash. Kjo fe na ka urdhëruar që me respektu Allahun dhe pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. A thotë Allahu subhanu wa taran në Qur'an Qul in kana aba'ukum Wa aba'na'ukum Wa ikhwanukum Wa azwajukum Në qovë se janë Baballar të rjuj Fëmi të rjuj Evlat të rjuj Edhe vlazit të rjuj Edhe grot të rjuj Edhe familjar të rjuj Edhe pasurin të rjuj Edhe tijaretin Të rektin të cërën e pasadoni Edhe venbanimet Shpijat Shka A habba ileykum min Allahi Wa rasulihi Wa jihadin fi sabili Feta rabbasu Në qovë se ju e doni evladin, baban, pasurien, tijaretin, trektien, familjen, vatanin, shpien Ma shumë se sa Allah dhe pejameri sallallahu marivu sallam Dhe ma shumë se sa gjihadi, atar Allah feta rabbesu dhët Pritni, hatta je ti Allah bi emri, deri sa dvera Allah meni urdhër të tina Dhe mëllon ka marrë me një dënim Ka marrë Allah mena bo helax Wallahu la jehdi l'kome l'fasiqim E, e qëto të, të cilët nuk përdoj kanë Allahun dhe përgamerin Sër Allahun, arri vëserem Allahun nuk i donë ato po Po i të cilët qka janë Zullum qarë dhe janë njerëzi gjunat qarë Njeri gjematlitën dhe rumë Dutë me dashë Allahun shumë Për asyjë sa njeri cilë e donë Allahun Edhe Allahu e donë ata E dini me bo me dashë Allahu Shka bohët Me bo me dashë Allahu të e fiton gjenetin Allahu Me dashë ti Edhe mu me në dashë Allahu Në arrit knatsije në Allahut e kina fitu gjenetin Për asyje se Kër po hejka në gjenetlit në gjenet Allah në boj për e tyre jara bëllalemin Allah për i vet ka gjenetlit Dhe për ju thëj ka o gjenetlit Shka do një prej meja haloh Gjitha të të mira i shiut Palote Hyrit dhe ketët të të mira Thot shka do një ma shumë o gjenetlit Atër gjenetlit i drejtonë Allahut Subhanu Otara dhe i thënë o Allahut Do nëma arid knatësinë tonë, ja Allah. Atar Allahu subhanahu wa taala i vë jonetlidë i thot, "Inshenj për gazimin" dhe i thot, "A nuk keni hyrë në xhenetin tim për vetëm për knatësinë time? A nuk keni hyrë në xhenetin tim, xhenetin e Allahut për vetëm për knatësinë e Allahut subhanahu wa taala? Kur kush nuk mundet me hyr në xhenet pa dashur Allahun." Për atë më një hadith tjetër thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam Nuk ka askush për juve më hinxhënët për vetëm me kënaqësinë e Allahut subhanuhu teala. Çish me arrit në kënaqësinë e Allahut? Kënaqësia e Allahut vë zor të ndërmu fillimisht arrie duke i qiuë forcat ar më vonë. Qi çdo pejgamberi sallallahu alei ve sellem në hadith ku thosi, "Allahu më shumë ti i don për rrobave të vet janë forzat. Forzat Allah më shumë ti i don. Nëse do më dosh Allahu punën e parë çka dush më bë, duhesh më i qiuë forzat më vonë." duke a njës prej shahadetit e prej namazit e prej ibadeteve tjera Ramazanit ad, dhe me thonë e haqjite zeqatit dhe kshumerat në qovë se do me dash Allah du seft e farze e në qovë se do mu bo prej njerëzve halomet ngritur të Allah tëra, du shmi shtu sunetet se pas sunetet njeri shtire ka njeri ciri është vishme farz zhematlitën dhe rum pa po Allah i mundet një dit e dhe farzi mi shkue për asyje se shëjtonit sulmon sefte që ati kumunët njerin sefte shëjtoni e, e sulmon te të ku të punë qëka i duke në sinin e njerit më të leta duke a filu prej suneteve janë i sefte shëjtoni ka dalë, bëse kje nuk ka harami madhë kja harami vogël ka dalë se për kamatë ka ndonë shumë gjallarë për të fash për mebleje edhe këta sefte shëjtoni ati dere sa shëjtoni i malkum qëtin madhën, haram, alemat, mdoja, Qëti ti e dhe më dhënë haram a lë më të mdo Vallaj para disa ditëve më lajmëruni djal, të cilin e kam ndjof. E kam ndjof shumë mirë. Dha më tha, "Oh, çfarë po kanë probleme?" Kur më tha po kanë probleme, menua që ka probleme dhe më نوat çka po kanë probleme, domethën problemet dynjos. Tha, "Shejt, kena probleme." Tha, "Jo, oh, çta kam problem me ibadet në Ramazan." Unë thash të uqshirm arse e tu ata, i them, "Edhe unë çashu jam, vallaj. Edhe unë kam probleme, nuk jam me sunet e mirë. Allah na permision. Po bëj dua dhe pij dhamatina. Duhet njëri mu mundu, po më thot, oho, qish mu forcu e? Thash, valoj me, me në qohë se dënti mu forcu imanin tanë Prej besimit e illusionetit, prej besimit sunive është që Imani shtohet edhe pakohet Shtohet me se vape, pakohet me gjenajet Thash, banë ma shumë se vape E qish me bo se vape, thash, lefzo koran E lefzo fjallë prej amerit are i salatu o salam Dhe mundohet të fjallë mi praktikuj njëtën tonët përdiqme A i halap e zgot mu abetin dhe për më thot Oho zhu, ka problemi dhe të sunetit Problemi dhe, oho zhu, është e farzët Allah, Allah Shëjtoni malkum Gjëmatlitën dërumë, se eftë, thash Nësi gjetë tiko, shënjës tërtiko Nishën tiko Sunetet Në qovë se ti sunetet nuk ikin regu Mini heri janiz Do me thonë shka me të sunmue Pse? Se sunetet janë gardhi Gardhi i shpijës Në qovë se nuk ka O borri, saka so, oborri jot i shtëpis tonë, avlia jote, nuk ka murr për rreth hinë i dugën shtëpan tonë kur dojnë. Ë, më kur e keni far murin e far oborit tonë me ta rujt shtëpin, a? Ma kollaj, ma, ma kollaj e kimi e rujt shtëpin tonë, pasurinë tonë, namuzin tan, derën tan. Çështojë dhe shejtani i mallkum, çon se dentimet sulmua, e ka pak sigur se se do të më eksin i mur dot meksimurin e avlijes shtëpisë tone, që murros mrenën nën shpinën e kvarte. E mos soneti prap e gjimsel shtëpinë, që mos fatnim në shpja i Duki Vjetsi. E ndërsa njëri i cili shtëpinë e vet, e lën apo imanin e vet e lën pa sonete. Shejtani i mallkum ja Sulman drejt në farze. Fabnia ndri nuk mundet. Janis prej Sabojt. E çe një ndri, Janis Sabojmi i Janis sabaj shka mi hik me gjemat Janis sabaj mi hik prej koz vet Janis dreka mi hik Edhe këshu me radderi sa tabaja Ata qka pion dhe tabaja Ushtar të vetin Me të cilin lunka të doje Edhe këshu e ban Rob të sheitanit E ban rob vedvetës Edhe nuk e ban rob të allahu Kjo është e para Që allahu në qohu se don t'i me dasht allahu Edhe ti allahu me dasht Dush miqu farzën vend Po për miru i të forëzë të gjëmatlitë të ndërum, njëri duhet mi i qua në venë dhe sunetet. Sot që shumitës e njërë dhe bajnë, dhe ma ona njën nga fila, jënë neglizhën dhe i suneteve, po allo një është problemi madhë. Se shëjtani malë kumë që ato kam i dopsu e dhe nga dalë. A sunetet, së po foli vishë për namazet, po foli të në sunetet, se dikush menon që sunetet do dhonë hoxha, përse nuk i falë dik Sunat është gjëmatlitë të ndërum që njëri që ka me praktikunaj në i sën të cilën e ka parosit për nga meri sallë sallë e këshu e, e fitojnë e dashnina Allahut subhanahu o të are pasaj gjëmatlitë të ndërum me dash për nga meri sallë allahu mariju sallë me dash të allahu dhe për nga meri ma, si, ma shumë tise gjdo sënë tjetër po allaj, dush me dash të allahu dhe për nga meri për arsye se një ditë a zërti o meri duke nejte për Dëshmi tonë Ja Rasul Allah Wallahi të duhe ma shumë se evlatë të mi Ma shumë se pasurija ime Ma shumë se gratë të mija Tha për vetë se vetëvejtës te ime Vetëvejtën te ime, nefësin temë Shpirtin temë, e du ma shumë E pas taj të vjenë, ja Rasul Allah Ata ritha për jamejri sallallahu aleyhi wasallam La juqminu ahadukum hatta, akun, hatta akunu i lehi E habbu i lehi mimma min euladi i wa nefsi hi Tha përja meri sara Allahu ari vëserem Tha vallaj, s'ko askush për juve Me pas iman në plot Të këtërti sa t'jam t'aj i dashër Më shumë se pasurija ti Më shumë se vladi ti Edhe më shumë se vedvetja ti A tëra zartja meri radiallahu anu shkabon e gjemat li dëndëru Tha el ane ja rasur Allah Tha tash ja rasur Allah Tha tash u arrit imani jem Tash t'ju bo imani jem që shu gjishtave Shkabon e jem dhe mëmonë sahabe të ridoanullahi alehim e ka ndash Allahum dhe pejamerin sallallahu alaihi wa sallam ma shumë se gjdo se në tjetër se Allahus subhanu të rrë dhe pejamerin arse me ka pos venin e veçant të kaj në zemrën ative po valoj transveto që një sahabin të cilin e ka në robru e ka në mshilin mushrik e ka në mshilin mushrik në meke a i ka qenë khubabin e adi radiallahu anhu ki sahabin dhe rumë e morën më shrikt dhe e shtenën dhe më thonë duke e bo azab duke dënue deri sa gjëmatlitën dhe rumë arritën me një shkallësa ju thënë pithënë më shrikt këtina këti khababit shokit për Ameri sallallahu marivu sallam thënë o oh khabab a ki dëshirë thë mu kanë Muhammedi sallam këtu me neve ne me bo azab, ne me dënue shka thë khababit thë vëlloi thënë une nuk kam dëshirë thë me qenë në shpijen të ime E Muhamedi sallallahu alei ve sellem më kuqon këto dhe at më godit çka tha ni ther. Tha unë nuk kam qef, nuk kam dëshirë. Nuk ka shkëndallaje më thonë më ne në shtëpinë tëme, me vlatëtimë, me grujën tëme, çka? E tha pejgamberin sallallahu alei ve sellem më godit ni ther, më hini ther dashmit ton. Paramnoj ato sa e ka dashur pejgamberin sallallahu alei ve sellem. Më tregu ndaj dashnijës, pejgamberi sallallahu alei ve sellem sa e ka dashur ato burra <kshesh> shumë na bën më tregue. Ato bura shumë e kandasht Pe Amerin sallallahu marivu sallem Bile një dit <coughs> Trasmetohet që një sahabi i ndërum I pe Amerin sallallahu marivu sallem Thotë ja rasur Allah Duke nejtë në shka Duke nejtë qpijin e vet E shë që imani i vjet po bjen Iman i vjet Iman i ti në kara Del ki ka qenë sahabia i ndërum Handhale Dere duke vikad në rrug thotë Handhale munafik, handhale munafik Hamdeli afat munafik jam. E takon Azzet e Abu Bekrir radhiyallahu anhu dhe i thot ja Hamdele mabek. Shkou bu me ti o Hamdele, thot. Ja e Abu Bekrir. Ku po jam tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, imani po mritet me uljen e tij. Domthonj sa të shumt që e kanë dash dhe kanë çndru dhe, ka dhe ka kujtu Allahun, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam imani ti ve kaqim top. Mashallah. Mir po kur kanë shkuar në shtëpi me gro, me fëmijë, çka ju ka rroi imani? Thot atër Ebu Bekri radiallahu anhu Po thot edhe unë i kanë më qashtëj Në qohë se tit pas ka ra imani Kanë e dopsu e Thot edhe mu e qashtu Atër shkojnë duke vikat me zonë të lartë Deri se i takon Omeri radiallahu anhu Kër i takon e zëti Omeri radiallahu anhu I pita të dhe i thot shka u bo me juve Tho nja Omer Kësho dhe kësho Kër pojnë e tek pe Ameri imanin mirë Kër po shkojnë në shpia tona Imani për na dopsuat A tjer ato merri edhe me mua po ndodh kshum. Mirë po pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem kur shkoi Hanvalet tek pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem vë i tregoj bash me Bubekrin thanë shka ju ka prumju juën në kët ditë? Shka ju ka prumju juën kët nzet? Doon no, nzeti i arabis është më i nzet se nzeti i on tashti. Ato zakone ka bos ndrej me pushu me flet mas drejke. Thot pejgamberi sallallahu alaihi ve sellem shka ju pruni juve këto? Tha ja, një rasulullah duke që ndru në shpia tona duke që ndru në shpia tona shka, po në dopsot i mani me një trasvetim ka ardhë që një sabit që tjetër ka ardhë dhe i ka dhonë për jammeri sallallahu a.s. duke një qëpin teme mu kujtove ti dhe mu kujtu që ti ke mu konë gjënetit a Allah të learta gjënet të lë firdos e ne dhe Allah e din ku kam e në leonën e ja rësullallahu mërzite e e rëtimet pove atër thot pë jammeri sallallahu a.s. el merë Njëri ka murin gjal ma atë shka e donë Në qovë se e donë Allah Allah u kam e të munësu shka Mukan nga të Allah subhanu të firdaus. tëla Në gjennetul firdaus Në gjennetul firdaus i pasaj Arqëja Allah subhanu tëla Në qovë se e kidasht Muhamedin Salë Allahum arë i vësallem Allah u kam e të munësu shka mukanan Afër Muhamedi salë Allahum arë i vësallem Ama në qovë se e kidasht dinarin Në qovë se e kidasht dunajan Në qovë se e kidasht filen artistin Filen futbolistin Dhe filan njërin, dhe filan Alonin, kemu rinxhall me ato. Para tani deri duhet me këshir kanë pedon. Për kanë porriçut. Shumica e njerëzve më më bëmi u thonë rrini me fjalë namaz natën, natën. Nuk mundun. Amba kohë valla boks kam pa lërë Taisonin natën deri në 3 natës tek shi televizorin. Amba për Allah, mi thonë çuni natë, fa namaz natë, 4 i dukat. 18 milion arshitime, valla e bohuxhan pun çona në çash në 7:05, ko di çka. A më përë, këta është e olimpiada, të është që është. Shka, ketë njërëzit e rinqut, me këshiren. A më i thëmë për Allah, muque, me nejë të më uque, pak në kam, i duke të ranë. Bile për fatë, ketë që në dy sa gjematlijarës që jetohen, dhe ankohen, dhe thënë e hojzë namazet, i këshirin cëli hojzë i falën ma shpejtë. Nuk i këshirin cëli hojzë i falën ma kadal. Nuk i këshirin cëli ho Për thute që i në mozën e vetë kja ka vishë të asose Te e ki për Allah për insan Për kanit e falti Në që u se ki për Allah Banë që shtë ka thonë Allah Në që u se ki për insan Lesa Allah së ta pranan Për ata në mozën të në të i dushme kshiren I badetit e tua dushme kshiren Për ashtë që se të rënsmetohet me një hadith që në ditën e kiametit Kanë me orë do njerëzi me në mozë Me në mozën shumë Mirë për në mozën të të Allah këmja gjujtë fëtirës Merne Se këta të ti nuk e kibohë për Allah Për ka në kibohë Për ata të njeri kur të veprojë një pun Kur të bojë një pun Gjëmatlitë ndër unë Duhet me bon që i shedonë Allahu Dhe që i shkathonë për jameri E jo sëkurë ne muslimatë të këti zemani Që me ndoj me më shrua Allahun subhanu vëtala Mi falë që ati namazër të këtë të këtë këtë shpet Shka edhe Mu arse tu të Allahu që i në qovë se ne nuk e farmi namazin që është e lipa Allahu dhe që është e ka bëhë Muhammed wasalam, a një është e refuzume ke është e pika e parë që me një ambëlsin e imani që ka ke? ke që mu kanë Allahu dhe pe Amiri sallallahu më i dashën në zemrën tane se gjdo sënë tjetër për ata të i dushme dashë Allah për ata të i dushme dashë pe Amiri sallallahu te e donë Allahu për një me e donë pe Amiri sallallahu për një me Në që se e donë për një me, ti duesh me pasu Allahun dhe pe nga meri në salësallem. Shka të ka thonë Allahun dhe pe nga meri me bon? E dini pse? Se njëri kër e donë dikan, ka thonë poeti Arab, in el muhibberi men juhibbo mu thio. Kur dikushi dikanin e donë, shkan pas, shkan pas hapeve të ati. Po valoj, a ka njëni, i cilë e ka dashën Arab të ka një farë poezijet dhe këshu, i cilë e ka dashën një farë gruje ka pas emrin lejla. Edhe kje ka dashat lejlen shumë, Shka ka bo Leila, ku ka shku Leila dhe ki ka shkuë. Vet se tari e dashnin e saj. Transmetohet me një poezi për për ta, Jununul Leila Thirat, budalla mas Leilas. Derisa nidit e ka puni po çën që e ka preq Leilen. E ka preq çën i Leilen, ki ka shkuë dhe çënin ka e ka preq. Ka thonë se kët çën e ka preq Leila dhe un ta preq. Do un pse po shka bo këta pse e ka dosht ata, po. Njeri kur e don dikonin munon çka thotaj me voë traspotuat për Abdullah ibn Omerin, djali i Az-Zejri Omerit radiallahu anhu. Çe ka dashur pejgamberin sallallahu alajhi wasallam shumë, çka duke shkuar prej Mekës, prej Medinës mekë në, në Umra apo në Hax, e kanë pa po anël me një drunë, me një dru rrugës, edhe rrethuar ata i drunit. Në habit, këndonjë, Abdullah, thot valohi, thot, këta në Abit kanë thënë, "Abdullah, çka e duk e bó? Çfar tavofi, çfar seli ke kë?" Thot vallahi, thot, "Kta nuk e ka bënë për diçka tjetër vetëm thot se e kam po për nga meri nësarallahu mariju e serem duku urethu këtu ndërsa dhe tjo meri radiallahu anu shka thot thot vallohi kur shkon dhe e pudh gurin e zi që janë qabe ka shku dhe ka pudh ka dhono gur vallohi mukon që nuk e kam po muhamedin alai serem duke t'pudh nuk kisha pudh se ti nuk bën as dobi as dam guri i zi gjematlitën dërru me bu më shku me prejk kjo nuk dhe me thonë kur gjonë Po pse e prek me ne? Pse e ka preki dashmiun? Se mos ta ke shprek i dashmiun, as ne si çdosh, as me prek, as me puth. Mir po e ka puthur i dashmiun at gurr, edhe ne e puthmi. Kjo as domethëna dashnia më ma e madhe. Pastaj xhamati te nderuam lezeti imanit, ambolsia i monit e dyta uari ke duke e dashh njeri en yuhibb al mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Me dashh njeri vetem rizali lillah me dojsh për jirë të allahut wa thot për jam eri sallallahu ari vësallem qka njeri me dojsh allahut sallallahu ari vësallem vetëm për jirë tina po vallaj thot i dashmion la ju minu ha hadukum askush prejuve në këka imanin e plot deri sa nuk jadon vlahut vet atë qka jadon për veti nësot muslimant e këti zemani për fat keqin në leqin nuk jadon e vlahut ton për ne mundu me edhe me pengu për vlahut ton në në qovësa që dik është duke përparue, ne bëna duat që Allah ja ta me shkatruhe Në që ose e shovna që dikuj Allah ja ka dhona është duke ndërtu shpi, apo fabrik, ne gjelozojna A gjelozia gjëmatlitën dërungë t'i hanë se vahopet Qa shu që i zjarë mi ahadrunin, qa shtu shka Eve gjelozia hasedi t'i hanë ti se vahopet E sheko i shijin të ndërri shpi jenë peskat, atrekat A, Ki minjer me ndimin e keq Ki visp me drogi ka bon, ki smurët me halal mi bon Po ku e di ti që shi ka bon? Muslimonin dhe i muslimonit du të me pasë mendimin e mirë Se eftë e du shme me në mirë Jo me njëherë keqë Muslimon të këti zemoni me njëherë keqë me nëjë Kisë mundët me halavë Andoshta i shkreti me evlatë Me kejtë qohën dhe punojnë Që një marue, a keq. Keq. Dhe me arritë një shpimë me marue Aki ko ishi aparta me njëherë me në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në Për ata gjëma të litë ndër umë, pejameri sallallahu marih vësallem në mësoj dhe tha që njeri duhet me edash njerin vetëm për Allah, jo për interes. Bile thot pejameri sallallahu marih vësallem me një hadith, se bë atu një dhilluhumullahu fi dhilli, Le, jo, me dha, jo me la dhilla illa dhillo, shtatë loj njerëzish, shtatë loj njerëzish, në ditën e kiametit kanë me konë në një një në Allahut, ditën e kiametit kanë me konë në një në një n Se adit dili ka më u konë bikryt e njerëzve një plan. Ndite në ditën e kiametit ka më u konë dili një plan bikryt e njerëzve. Adit nuk ka qoder, adit nuk ka rëkëndishën. Adit hia Allahut vetasht. Nuk ka zdrua skurgjant. Kush ka me qëndru qëndrënën hina Allahut së panu të re. E dini kush e në të shtatëllo njerëzish? Njoni pre atyre është të përja meri së rëllohu a.s. O rrugëlan të haba fillah i shtemaleu dhe tferqa le dhe dy njerëz ja ndosh para allah dhe ja ndo para allah ja ndosh para hirt allahut ja ndo para hirt allahut subhanallahu te ala çshto tea fiton knaçien çme dashni njer riza lll a di çka do me thosh çka do me thon me dashni njer para allah me dashni njer axhenkin çja musliman me dash para allah pa interes ni musliman i cili esh na afganistan Në musliman i cili është domëdhën çosh tokos, ti më dosh ata për Allah. Hiç pa asnjë pa interes. Meniçi në musliman adikon, më thon vallahi unë e duni në një herë për Allah. Ço ke më dosh për Allah? Amë jo për për Allah, pse ti ke mohabet me ata. Shkon mohabeti, çka mohabeti dynjos. Tan ditën Hanibostan e peni çaj çka, vallajën e duçet njërin për Allah. Ti se do për Allah. Ti s'i shotshni, s'i njëri më kanë më bu mohabet e ja kimsi më këta më bu mohabet. Për Allah çdo më dosh që aj edhe ti mu bashku shka donë Allahu, ju jo mu bashku për senet kota, jeni bashku pëse ti e dhe aj ju bashku një sen shka, fej Allah, subhanu vëtërra, ti e donë ata aj pësa fetar, ti e donë ata pëse aj shka i qënë rëspekton urnat Allah dhe urnat e penjameris sara Allah, njëri njëri në kërë e donë mundohë që mos me e bono zarara tina. Ndë gjënë një hadith, një ndëdhi që ka ndodhë, në kone për Ameri sallallahu aleyhi vësallem Transpetan Ebu Bekri radiallahu anhu njoni prej të përgëzumë me gjennet i cili thot që një dit ndodhi një mos marveshje ma zërti Amerin Ebu Bekri më Amerin s'kanan pas morvesh di shka edhe ja qon dë me dhonë qonë zonët dhe largot Ameri radiallahu Ebu Bekri duke që ndruhe shkon të shpija Ameri se mërzitët qishënë me vlovin temu hidrove qishënë me vlovin temu nuk pëka muhabet Shkon e bubekri radiallahu anhu i cili ishte maj vjetër se omeri dhëtë vjetë apo ma shumë shkon thotë shka te omeri radiallahu anhu jetë roki të deran kër jetë roki të deran delë omeri radiallahu anhu dhe i thotë nuk të pranoj dhe nuk të abaj halav e bubekri radiallahu anhu shkon shpejt e këpëj omeri sallatë dhe sallem ankote i dashmi allahut dhe mërzit dhe thotë ja rasul Allah thotë shkoha te omeri kërkova prea ti me mba ba me halal thët nuk ka boni halal pejameri sa sërm duke fol omeri i bje më pishman duke një në shpineve thët qishbe nuk ka bona njërit mat afor me pejameri sa sëram nuk ka bona halal vladit të më ngush nuk ka bona halal mulje edhe shkon të shpje ebu bekrit kur shkon? thët kua ebu bekrit thët nuk kanë shpje minja redi kua e dit që aj ka shkute këmohamedi sa lallahu mariju sëram edhe duke shkute këmohamedi sa lallahu mariju s Kër afrohet, pej Ameris Asam nërvëzohet. Nërvëzohet. I dashmi Allah dhe ndronë të qeren. A tërë e Shebu Bekri dhe i thotë, Ja, Rasul Allah, unë jam gabim. Musur zemro, musur idhë nëthot me Umerin radiallahu anhu. Musur idhë nëthot me Umerin radiallahu anhu. Shënë vlezër të ndërum që që janëgon sahabit, shokte pej Ameris Asam. Kanë ndasht. Ato me bëme pas gabu, s'pas kanë e në shpineve të rahatë me bëmës përë vloj vloj tre dit thot përja meri sara Allah Vesellem, qohën pun të hanën dhe të ejten të hanën edhe të ejten shkojnë pun të tona të Allahu subhanu atare kur shkojnë pun të tona Allahu kër e shet që i filonin me filonin janë një hidrum nuk folin atari i udhronë Allahu subhanu atare me la që thotë këthani janë një pun posht të këtër të sa nuk pajtojnë mos e hip një pun të one Allahu i vloj ndut me dasht Vloj i vlojnë du të mendihmue Thot për nga meri sallallahu ari vësallam El muslim u akhi l-muslim Muslimonin dhe i muslimonit e ka vlojnë La jëllimu wa la jështimu Ast nuk i banë zulom Ast nuk e ofendon, nuk e shan Me një adit tjetër thot për nga meri sallallahu ari vësallam Unsur akha këdhalimen au madhlume Ndihmoj e vlojnë tan Kërë i është bëhë zulom Dhe kërë ka bëhë zulom Thojnë sahabët ja rësull Kur poju bot zullom edina ç'shmë ndihmu, më dal, më ndihmu, më ia kthi hokin. A mo ki kurban zullom, çka më i bë? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, "Ki kurban zullom, merrani edhe këshillone. Bani në sihat, ç't kthej dhe mos bëz mos bëj zullom." Kështu njëri duhet më dash dikonin për Allah. E treta dha e fundit xhamatlitë nderum, thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka? Njeri me urrejt, wa an yakra an ya'uda fi al-kufr kama yakra an an yuqdhfa fi an-nar. Njeri me urrejt, mu këthijen dalelet Dhe mu këthijen kufër Qashuqish e ka inat edhe urrejn Mu fukë shka në zjal Njeri gjëmatlitë të ndurum Pasit që janis pës vokët e namaz Njeri pasit që shka janis Me praktiku fejnë Allah Duhet me urrejt Jo me pas të akmi me thënë A për pare në aknaq Me kujtu zemoni i, i titës Kur s'ka për namaz Kur s'ka majtë ramazan Mus me kujtu atë zemon Me urrejt atë zemon me shohat zeman me thonaj zeman ka qenj zeman i keq se në të kam konë namazdi me urrejt me zemrën e vet dhe me thonë kur zdo më uktin atë zeman që shtu njëri du të me bëhe për ashtyje se do të për njëmeri sallësallem që ki cili për e bëjt ka qeta e urrejt ka me uktin kufër që ashtu që urrejt më uktin zjarnë më fukë në zartë e njëri ma shumëti që imanin hodh ka ma e for të imanit imanin p e ka bon njerë si drun ka dhonën imani e ja së kurse një drun i madh në që usaj fort edhe krat e drunit shka degat e drunit janë të forta ndë njerë për jameri sallallahu a.s. e ka krasu imani dhe ka dhonën imani e ja së kurse në bëllësin, së kurse në këtë rast e me një rast tjetër ka dhonë për jameri sallallahu a.s. e u thak urval imani el hubbu fillahi wal buvudhu fillahi ka dhonën halka halka me fort Ejmonit është të më dash për Allah dhe më urrejt për Allah. Njëri i cili e urrin kufrin, mos besimin, duhet xhamatit të nderuam me dashnjë njërin, edhe me dash punë, shka jam për Allah. Edhe një punë, kur merr vesh çaja nuk ka Allah i kënaqshur me ta. Allahu nuk ka shrazim me ta, ai largohet. Pse se kjo punë çon në zarm xhenemit. Kjo është domethënë njëri arrin kënaqësinë Allahut subhanuhu te, ai i cili arrin kënaqësinë Allahut në dynjë Allah e s'ka për t'ja bënë haram edhe në ahiret me shiju e knatsinë Allah, gjënetin Allah, lusë Allah, më subhanu të ratë që Allah në bëjtë mëshme më aritë knatsinë tina, lusë Allah, më subhanu të ratë që Allah më ndih mundë musliman, Allah e shpërblej për ndëgjimin, vë afiru da'wana, en elhamdurillahi, rabillalemin, Allah e shpërblejft.